السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له. ومن يبرل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاوات الله والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإيايا لتقوى الله فقد فاز الملتقون مسلمين للمسلمين مدهن مده رحمة الله سبحانه وتعالى kita sambung bacaan kitab kita, kita menggunakan kitab Muhirmah pada ilmu hadis. Kita sampai di muka surat 9. Muka surat 9. Kata dia, Dan wari daripada Nabi SAW. Bahawa sesungguhnya bersabda ia. Aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Nabi kata, dalam neraka ramai orang perempuan. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya mereka itu. Dan kebanyakannya tabaruj mereka itu. Nabi Urai, kenapa orang perempuan banyak masuk neraka Kah, dia orang perempuan banyak masuk neraka Kerana yang pertama kurang taat pada Allah, kurang taat pada Rasul, kurang taat kepada suami, bahkan mereka itu tabarruj di sisi Allah Subhanahuwatahu. Dalam kuliah kita yang lepas kita dahurae dah tentang tabarruj ini. Orang perempuan yang suka dalam lebih itu tabarruj namanya. Pakai pakaian yang lebih-lebih, dengan tujuan nak tarik perhatian orang pada dia. Tabaruj nama dia. Pakai tudung pun pesen-pesen. Dengan tujuan nak bagi orang tengok dia, itu tabaruj nama dia. Pakai gelang kaki, itu tabaruj nama dia. Pakai tipi merah, mulut merah, itu tabaruj nama dia. Dan tabaruj itu menyebabkan mereka kena rasa Allah SWT. Balik malam ni lempah adilah, dalam bulu-bulu ni mahalnya, lempah adil. Enggak betul tak, saya dah nak kumah. Padahal, padahal aku sayang takan. Aku tak mau itu dengan sebab benda-benda ni semua kamu terperosok ke dalam dalam rumah supaya nak buat Artinya, apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya yang kita katakan. -kata. Yang kata tabarut itu bila nak keluar daripada rumah, nak pakai kain elok-elok. Elok kain yang boleh tarik orang tengok, pakai kain kalah merah. Pakai kain yang kalah dia terang-terang, bila orang tengok sekali nak tengok dua kali. Dan berhias ia akan membaikkan ia akan dirinya dan keluar ia memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya. Dia berhias diri dia, nak bagi diri dia nampak elok dan sebagainya dengan tujuan supaya bila keluar rumah, orang pakai tengok dia, itu fitnah ke atas dirinya. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia, yakni perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Orang perempuan kata tak apa saja, dia kata suami dia kata kat suaminya, tak apa bang. Sungguh dia pakai kain merah pun, dia kata, saya tak ada rasa apa. Saya tak ada rasa nak tunjuk ke orang. Saya tak rasa saya nak sayang diri saya ke orang. Tak ada, tak ada apa saja. Saya pakai kain merah ni. Kalau dia kata begitu, Dia habang dah di sini. Kalau kiranya dia rasa diri dia sejahtera. Sesungguhnya orang lain tidak sejahtera sendiri. Dia Dia kata, dah, saya tak ada tujuan nak tarik orang. Tapi orang tertarik ke kan? dia. Itu masalah ni. Dia kata soal orang tertarik takkan salah saya. Salah mereka dah hang salah je lah. Sebab saya nak salah pula. Sebab saya dah hang pakai tarik mereka. Dia kata saya bukan nak tarik. Setahulah hang tak tarik. Tapi mereka tertarik. Cakap banyak dalam bagi sini. Orang kata tak salah. Tak, tak, tak, tak, tak. salah kan saya cakap banyak, Lepas, saya cakap banyak. Lepas, Aku kata satu salah. Aku ni siapa? Tung kuih kan? dia hendak ajak aku tu dia pahamlah kata bila bila bulan dia nanti kena kawin. Jadi kena harap begitu keadaan. Dan kerana inilah bertabda Nabi SAW alaihi berbola perempuan itu semuanya aurat. Nabi pun menyebut dalam hadis dia dia kata aurat oh, perempuan itu semua dia aurat. Semua sekali bukan rambut dia saja bukan lengan dia saja bukan kaki dia saja bukan badan dia saja sebaliknya orang perempuan itu, dia kata semua aurat semua aurat semua yang ada pada orang perempuan tu boleh menyebabkan lelaki-lelaki rasa satu macam dia boleh tengok jari orang perempuan itu saja pun dia boleh jadi tak bertaubat ada ada kita dalam kalau kita baca dalam bab munasahat ya, bab menengok ni Di sana diputuskan oleh ulama fesah bahawa dibenarkan kita ketika menengok orang perempuan ni tengok muka dan tangan muka dan tapak tangan tapak tangan bermakna tapak tangan dan belakang tangan itu diharuskan diharuskan itu pun dengan syarat telah bulat hati berkenan pada perempuan tu bukan boleh hidup tidak tengok saja-saja dah. Setelah bulat hati kita berkenan sebuahah cuma ni kira nak finalise. Nak muktamad ni kira kali ni tengok aku habaq jadi atau tak jadi dia. Dibenarkan tengok muka dan sapa tangan bermakna dengan belakang tangannya. Apa hikmah dia bila tengok muka untuk tahu perempuan tu cantik ataupun tidak muka. Tengok tangan tujuan dia apa? Untuk tahu badan dia Sedap ataupun tak orang dia. Badan dia tu gemuk ataupun kurun. Kalau tengok jari dia tu nampak macam ubi kemiri itu, badan bagus. Padahal bila, bila tengok jari pun nampak macam hantu jarang kum nah, saja, kurun. Dah, contoh macam dia jadi syarat mengizinkan tengok setakat muka dengan kanan bermakna tapak kanan dan belakang kanan untuk tahu candi ataupun tidak untuk tahu badan dia sehat ataupun tidak itu dibenarkan diharuskan dengan syarat bulat hati untuk alih dia sebagai itu hari ini tak ni hari ni ni tengok habis tak tahu lagi nak alih tak ni tengok habis dah ada filem slide di Jabatan Agama Islam Probin. Tentuan ada masa satu malam kita buat tayangan slide di negeri Kita buat tayangan slide, kita tunjuk gambar-gambar yang diambil semasa serbuan yang dibuat oleh pihak penguat Jabatan Agama Islam Probin. Dan juga gambar-gambar yang dirampas oleh Jabatan Agama Islam Probin daripada album-album kepunyaan budak-budak muda. Saya tengok habislah tengok habislah gambar-gambar tu bukan setakat kembang tepuk bukan setakat nak mutah kita rasa ish lebut kata tak lah. sampai ke painkat budak-budak kita lah ni budak-budak muda kita ni budak-budak Islam kita ni anak orang Melayu kita ni hari ini bersekedudukan satu rumah tanpa nikah bukan setakat duduk satu rumah tanpa nikah bahkan dia laki-laki dan perempuan ni yang bukan suami isteri ni berpeluk-pelukkan tidak ada pakaian. Suruh kawan nanti gambar pula. Simpan dalam album di rumah ni. Kita cakap dengan bukti. Bila pihak pengurus, pihak petaga serbu masuk, dapat tangkap mereka ni dalam macam-macam keadaan, sudah di Serbu Masyur tu kita tengok-tengok dalam rumah dia tu ada album Dursuyun tu -du -du -du -du kita pun saja ambil album buka-buka tergejut. Subhanallah. Ni lah gambar budak-budak yang kita tangkap ni. Dua-dua orang lelaki-lelaki perempuan berpasangan dalam keadaan yang amat memalukan. Dia gamak buat kerja lagu tu, dia gamak terus kawan yang jambak tu. Dia gamak pula gambar tu simpan dalam album, dia gamak album tu letak di ruang tamu supaya kawan-kawan lain boleh tengok. Bangga dia kerana dia boleh buat majlis yang begitu rumah. Senang dan selesa yang dah lama dia. Dan dia bila tengok tayangan selai tu darah dia serak naik. Hmm. Bila tengok-tengok gambar tu, dia berasa seram sejuk badan ni. Gambar tu buat lagu tu. Kena tangkap. Perhatian 80 hari ini. Subhanallah. Bihak tika tu cerita adanya. Kuliah kita pula lepas, saya ada sebut tentang anak-anak muda kita tak semayang jemaat. Minta daripada manager kelang. Supaya dibenarkan mereka pergi semayang Jumaat. Bila orang bagi mereka pergi semayang Jumaat, mereka tak semayang Jumaat, mereka boleh tidur minum di kedai kopi tepik-tepik ketika orang duduk semayang. Tak tak malu, tak tak segan jiru, tak tak heran kat siapa. Bila saya sebutnya untuk bulan lepas, ada lah sahabat-sahabat si tahap main pengaji ni. Bila saya sarahkan supaya mereka ni kalau ditangkap, dikenalkan hukum takdir sebab seorang 30 kali. Saya kata bulat lepas. Kami duduk sabuk kadut nak balik. Dia pun kata 30 kali mana nak larat kubut. Saya kata kita ramai. Kita dapat balik benda tu supaya kita ada masa. Dia patah balik makna ucap, dia ucap kata bulan lepas ni mereka jawab balik. tapi duk pakai kasut tu jawab balik. Dia kata larak, kita nak sebat 30 kali nombak Tu dalam duk mengaji, tu dalam kita duk celuk hati dia tu, dalam kita nak lembutkan dia dengan Quran, dengan Hadis, tu, dalam keadaan kita duk habak, tak boleh lawan ayat Quran dan Hadis ni. Dalam keadaan tu, bantah lagi. Apa ni? Awak kereh dalam mana? Sangat kita ni. Awak kalau hantuk kepada kita, pergi dinding, roboh tak dinding tu. Awak tahan dah ke kita dengan azab neraka Allah ni. Bercakap sombong sangat ni. Kamu sombong dengan kapal. Kamu cabar kapal. Kamu tidak sedar. Kamu sedang bercakap dalam kerana kamu mencabar azama Allah di makan diri rahmatiallah selanya. Baru sedikit saja dia mau main dengar hanya. Tak tak main langsung. Lah. Tau lagi Ada sebelah Tanjung. Dia dapat cassette di belakang kawan yang nak rakam tu dia pasang dengar. Dia dengar dia ulai balik dia kata "Hamba kalau tidur mengaji dah Ustaz Santuri ni esok dah nak balik." Itu dia hendak Kawan ni tanya daripada apa Dia kata, aku tak pernah dengar tu benda yang dia tu sebut dengan kesehat. Dia kata, aku tak pernah dengar. Hak bukan-bukan dia di doa abang. Hak kita doa abang ni kita tak abang ikut ibu pandai kita. Hak kita abang ni semua daripada Quran, daripada hadis Nabi. Kita tak pernah reka benda-benda ni. Dia kata, aku tak pernah dengar tu benda yang dia doa abang. Tak dengar, tunggu lah. Tak pergi nanti. Budak ni kata kaya, kawan yang duduk setelah kakek kadang ni kata kaya ham ni. Dia kata ham kena ikut aku pilih lagi. Esok kuliah dia aku nak main ni ham di rumah. Dia kata aku tak habis. Dan aku nak nasihat ham jangan habis. Kawan ni kata tak, aku nak nasihat ham supaya ham bing. Dia kata tak, aku nak nasihat ham jangan habis. Kawan ni abah kata dia, dia kata Ustaz kaya ni nak malas Nak teman, nak rebah sebegini, muka dia boleh tak. Dia kata tak sah dah sampai makan Jangan pergi dah di arah. Tak ngomel pula. Dah lah dia tak ngomel. Sudah lah. Pidul hati-hati orang pula. Jangan pergi. Ini dan diusir makan di Rahmatul Al-Masihah. Dia nisbahkan kepada karya kita ni. HM, ni hak main ni berapa persen sahaja. Kita tengok parking sampai dua line. Degi jalan. Kita tu pun rasa ramai. dah. Ay ramai ni buka orang sini. Campur-campur. Orang sini pun ramai. Tapi campur-campur. Hak sini ni berapa persen saja, Bukan sini saja. Masjid mana pun teropah lah. Teropah. Hak ramai tu pakai campur-campur. Kalau kita buat peraturan, masjid kelang lama, orang kelang lama aja boleh maik. Orang lain tak boleh maik. Baru boleh tahu. Orang lain boleh maik. Kita buat peraturan, masjid seberang jaya, orang seberang jaya aja maik. Orang lain tak boleh maik. Baru tahu seberang jaya apa maik. Bila tak ada peraturan tu, nampak ramai-ramai ni, ramai daripada banyak-banyak tempat. Tak tempat kita sendiri sebenarnya, kita mesti ada rasa susah hati. Mesti ada rasa bimbang dengan kehadiran orang tempat kita sendiri. Kawan yang mau, duduk di pokai, dia main lagi. Duduk dikoboh, duduk dikoboh, mai lagi. Kawan yang mau, duduk dikoboh, dia main muslim makan dirahmat Allah kreatif. Kalau dia tak mau ustaz ni aja. Tapi ustaz lain dia minta apa Dah dia jenis dah tahu ustaz semua tak mau. Habis hang apa? Aku mau saja. tak saja lah. Tak mahu tu pergi kelas. Ustaz satu nama. Ha Hak jenis ni ni haduh dekat lebih orang ni, haduh kata dekat Quran ni, haduh dekat dekat hadis lebih orang ni. Hak jenis ni lah ni disantiknya duk main neji kata lagi korang buat ayah disini dan muslimah yang dirahmat yang mesej yang kita bawa perang sebelah perang kita bimbangnya terima Quran terima hadisnya bila yang dibawa itu dua sumber ini samya'na wa'ata'na kita kami dengar kanta'an habis disini dan muslimah yang dirahmat Kata dia, maka tahankan ulimu akan mereka itu di dalam rumah. Kedian. Dia kata, jenis isteri yang tabarruj, jenis yang kita doa habang, tak takut pakai bulu merah, dia tak pakai. Aku tak suka tengok. Dia nak pakai juga, salah bagi kelompok. Isteri yang nak pakai juga, benda-benda yang kita tak bagi pakai, dia suka pakai gelang kaki. Kita kata, dia takut pakai. Kamu pakai gelang kaki, bunyi tu orang duduk tengok kamu tak baik, tak usah pakai. Dia cakap tak, aku nak pakai juga, tak usah bagi kelompok. Tahan dia dalam rumah. Maka bahawa sesungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya, ke mana engkau hendak pergi? Maka jawab ia, aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit. Ataupun aku hendak mengikut akan jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaifat sehingga mengeluarkan dia akan kalahnya. Selagi mana kita izinkan perempuan dikeluar dalam keadaan tabarruj, maka selagi itulah dia ditesatkan oleh syaifat. Dan sabdanya pula ia dah menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala dengan seperti bahawa duduk ia di dalam. Rumahnya ataupun berbuat ibadah ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya. Dan adalah Nabi SAW bersabda ia adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan istrinya keluar ia antara segala laki-laki. Padahal memandang ia pada mereka itu dan memandang lelaki itu kepadanya. Nabi pernah tanya, dia kata, wahai suami-suami, kamu tak pernah rasa seburukah. Isteri kamu keluar hidup yoyah-yoyah tengah orang. Kamu boleh nak jadi macam tu. Tak apa nu, kamu tu jadi. Dia sonok pula tu, Dia sonok kalau bila dia boleh keluar hidup, lompat sedikit-sedikit tengah-tengah orang okay, laki-laki itu. Dia sonok kalau bila dia tak mau buat dia cukup tak sama. Dia kata, saya ambil leceh, mesti tak sosial langsung. Ah, ada minggu. Di sekolah saya, baru ni cerita, di atas masjid. Kesian, kadang-kadang ambil Kita sekolah agama. Sekolah saya tu, sekolah agama. Ada pelajar, kumpulan main jumpa. Dia kata, Ustaz, dia kata, macam mana masalah saya ni? Kata, apa masalah kamu? Dia kata, masalah saya ni, dia kata, dalam keluarga, saya sorang aja yang pakai tudung, Mak pun tak pakai, adik-adik pun tak pakai. Saya pun kadang-kadang tak faham pasal apa mak saya hantar saya sekolah agama. Bila saya main sekolah agama, saya dipahamkan tentang benda-benda ni, aurat ni macam mana, apa semua. Saya dah faham benda ni, saya sayang dekat mak saya. Dekat. Bila saya balik habak kat mak saya, habak elok-elok, ujuk mak, suruh mak pakai tudung, mak marah dia. Mak dia kata, kamu tu nanti baik mama hantar ke sekolah agama. Kalau tidak, kamu pun tak pakai sokongan mama. Lah, hilah, hilah. Bukan sebab hati dah, terpoyok hati anakmu. -anak. Dia kata mama, dia kata pakailah mama. Dia kata sekolahnya, dia kata mama pakai bila mama hantar saya hantar mama. Bila balik ke rumah, nak masuk balik asrama tu, mak dihantar. Ayah dihantar. Mak dia turun dengan seluruh tu dengan... Allahuakbar, Allah kawan-kawan pakat tengoklah, awak maham macam tu. Sakit jiwa anak ni, sakit jiwa anak ni. Merayu kat mak dia. Dia kata kalau mak tak awak pakai turis pun, mak tak hantar asrama, mak pakai. Mak dia kata, Mama tak mau makan. Kamu jangan ajak Mama, Mama tak mau makan. Degil Mak dia ni. Bila nak pergi mana-mana, tak bagi anak yang ikut. Kalau nak pakai tudung. Kalau buka tudung, baru boleh ikut. Dia yang tak anak-anak pergi sekolah agama, buat apa? Oh, pasal tren hari ni. Tren hari ni, pakat nak hantar sekolah agama. Trend hari ini anak-anak dididik dengan agama, ibu bapa tak mahu ikut agama. Trend hari ini, berapa oh, banyak. Jadi sebab kita mencadangkan supaya kemasukan pelajar ke sekolah-sekolah asrama ni, kita buat interview. Kita buat interview, kita nak tengok anak tu dan kita nak tengok makpak dia. Makpak dia kena manis. Kita nak tengok mak dia macam mana, pak dia macam mana, anak ni macam mana. Kalau nampak anak ada kesungguhan, pak nampak yoyoya kita terima dulah. Adik kalau sama yoyoya gerak tak jadi. Masuk buat kacau ajalah. Ada orang kata tak boleh kalau buat macam tu dakwah tak sampai langsung dalam keluarga dia. Tak apa, dia dengar dakwah di lain. Kalau dia masuk tetap kita jadi kacau ajalah. Jadi kelang kabut anak dia kelang kabut anak-anak yang macam ni yang akan diimpah macam-macam masalah. Dia sakit jiwa di, di rumah dia, dia main di sekolah, dia buat pasal dan sebagainya kadang-kadang jadi macam ni. Tapi hak tobang ni hak nak jumpa kita ni insya-Allah. Kita duk jaga dia. Kita duk dekat dekat dia, duk tunggu dia sama takat tu lah. Eh. Dan dia pula kuat, dia kata setakat ni Ustaz, dia kata mak dia tak beri pergi. Saya pergi juga, saya pakai juga tunjung lapu. Saya pergi masuk dalam majlis rebar. Dia malu dengan saya. Dia rawan mak dia. Mak dia tak beri dia nak pergi juga. Bukan setakat dia pergi, dia pergi duduk impik mak dia. Mak dia remeh, hampir duduk jajau. Si. Takut orang tahu kata anak dia, hampir duduk jajau. Si. Takut nak duduk kat mak dia. Ha, bantah. Dia kata balik lagi, hampir kena. Kena pergi, dia kata tiba-tiba. Dia peredar. Mulakan bermain. Tu yang kita nak harapnya, kita nak harapnya banyak lagi ya terperap tanah ini. Benda-benda asas, benda yang tak sepatutnya jadi besar hari ini masih lagi jadi besar. Baru ni ada sebuah sekolah di sebelah seberang perai kita ni. Bapak dia nak saman sekolah. Nak saja, tapi tak zaman lagi lah. Tapi nak zaman sekolah. Kerana anak dia dipaksa untuk ikut agama Islam. Nak zaman. Orang-orang pandai main undang-undang. Jilas -undang. sikit nak zaman. Jilas sikit nak zaman. Kerana anak dia dipaksa untuk ikut agama Islam. Paksa suruh semayang, paksa. Nak zaman. Dia tak anak dia dipaksa. Dia benarkan anak dia dibidik dengan didikkan agama tapi tak mau anak dia di fakkan. Ini dan menerima dirahmat Allah. Kata dia dan waris pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda dia meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada hawa. Dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat yang pada langit dan matahari dan bulan selama di dalam kerebaan suaminya. Mana-mana perempuan yang direbai oleh suami dia, suami dia tak malah dia. Maka selama itulah semua makhluk yang ada ini berdoa kepada Allah minta ampun bagi dia. Dan di mana-mana perempuan yang dirhakkak ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya sebaliknya siapa yang duk lawan suami dia laknat semua makhluk Allah kena ke dia dan di mana-mana perempuan yang matang pada hadapan suaminya maka perempuan itu di dalam murka Allah ta'ala sehingga sukar. dia selagi mana duk matang selagi itulah Allah murka pada dia dan di mana-mana perempuan yang keluar dia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat sehingga kembali pulang dia belum keluar rumah tanpa izin suami, dia suami ni dia sampai dia balik dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya dia bersabda tempat bagi empat bagi daripada perempuan yang isteri neraka baik kata perempuan yang termasuk mereka dan pak jenis. Suatu perempuan yang jahat perkataan atas suaminya dan jikalau raib suaminya daripadanya, maka tiada memelihara akan ia akan dirinya. Yang pertama, perempuan yang selalu berhaka suami, bila suami keluar, dia buatlah benda-benda yang suami tak suka. Suami ada, dia berhaka dengan suami dia. Suami dia keluar, dia buat tambah lagi perbuatan yang suami dia tak suka. Itu yang pertama. Dan jika kalau hadir suaminya, mesti yang menyakiti, ia akan dia dengan pindahnya. Kalau suami ada, bukan tatah. Macam muka, dia duduk kata lebih kurang. Bagi lagi dia, sakit-sakit saja. Kata. kata lebih kurang. Silah aku nikah na'an saya lah. Oh, Allah. Oh. Merak, riung, riung. Bukan riung sekali, ya. Riung, riung, riung. Tidak tak riung. Lengah. Oh, boy. Silah dia nikah nak pun nikah na'an saya. Silah apa tu anak lima orang baduk. Tak lah yang tu, hilang Tak saja cari kata bagi suami dia saja ini. Yang kedua nya perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. yang kedua. Saja cari kata bagi suami dia saja ini. Yang kedua nya perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. yang kedua. Dia saja tu untunlah dia tuhlah dia tunaikan kemahuan dia yang suami tak mampu sebenarnya dia tahu pendapatan suami dia nama kerjanya sebulan tak mampu tunaikan hajat dia, dah dia tu untun itu untun yang tu untun yang ni nak nak yang tu nak nak yang ni Sedangkan dia tahu pendapatan suami dia berapa dan dia tahu suami dia tak tak mampu nak tunaikan kehendak dia. Sengaja dia tuntut sesuatu yang tak kuasa suami dia bagi dekat dia. Isi neraka dia. Yang ketiga, perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya. Hal keadaannya memakai perhiasan yang kemegahan. Ini yang tak tutup arat neraka dia. Adalah satu hadis Nabi nabi kata isteri ataupun anak perempuan yang melangkah kaki keluar rumah dengan keadaan mendedahkan aurat. Selangkah dia langkah keluar rumah dengan mendedahkan aurat, Allah tempah satu tapak kepada bapa dan suaminya ke neraka. Selangkah dia keluar, selangkah kita ke neraka. Selangkah dia pergi, selangkah kita ke neraka. Semakin jauh dia pergi, semakin dekat kita ke neraka selamanya lima kanjeng rahmat ya Allah. Walaupun hadis itu bukan hadis yang sahih, tetapi hadis itu boleh digunakan untuk membela rumah tangga yang bahaya. Kenapa? Lagi keempatnya perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum dan tidak dan biadak baginya gemar pada pekerjaan sembahyang. Dan biadak gemar pula pada perbuat baik bagi Allah dan Rasulnya. Dan biadak gemar pula di dalam baik bagi suaminya. Yang ni selahunya sayang. Yang ni jenis ni jampai. Masak tak mau apa pun tak mau. Yang dia tahu tidur, bangkit tengok TV tidur, makan bungkut dan sebagainya dia jenis tu. Dia segan ni bukan takat, degan semayang, bukan segan nak melakukan taat pada Allah dan Rasul, bahkan segan buat kerja rumah tangga, segan, teras tunggu. Nama kat sembahyang. Dia tanya dia apa duk di rumah, laki balik kerja balik-balik masa apa tadi? Dia kata masa apa hang tak beli lauk? Lah ini senang, Yang kemarin aku tinggal 50 ringgit dia beli apa? Aku nak mai jail kena waktu kat lop kini. Ada ah, kata yang tu beli pinggan peraklah. Kan? Ah, ah ya mesti lauk. Nanti dia kata ya aku tinggal duit kat hang baru ni hang belanja di mana? Dia kata kemarin dia panggil tunjuk tapau eh pak tok beri tu lah. Ya tinggal hang makan tapau tu aku tak tahu pasal. Yang kata tu tukar lah. Tinggal pinggan perak tu kita makanlah dengan yang biru ke apa tak makan di rumah kami pun. Aku bagi diri itu makan, makan, suruh Setiap makan-makan minum kita Apakah suruh bilik beli itu tak so. tahu Tapi dengan mangkuk tu ada duk, Tak larang nak guna Nak buat apa beli lagi Oh dia kata cakap banyak yang Orang sebelah tu Beli apa pun lelaki dia tak kata apa Ah dok banding lah duk suruh pula Sekejap lagi dia tak payah Bisa muli Maksudnya cepat lah Tak jah Tak jah Dia duk cari pasal Nak bagi jadi bergaduh Dia asalkan lelaki dia Kita tak maulah dulu-duk Tak maul Jadi lelaki tinggal duit Ini RM50 ringgit belilah apa-apa cukup -apa badan untuk makan kita satu bulan-bulan. Buna dia itu untuk tujuan yang disuruh oleh seorang. Habis cerita. <tuh> nak nak tupperware, ni tak lagi. Macam abang, itu ada depan nak meja tupperware rumah sebelah tu ingat nak belilah sikit sebanyak, ah, lagi dia kata, tak apa nak ambil dua hari, dia beli. Aku <tuh> <tuh> faham lah makna dia tak boleh beli lah tu. Ha? <tuh> huh? Saki ni pun bukan semuanya ada yang mengkak banaya, lah. nak ambil dua hari iblis. Bukan dia tak tahu mana ada harga dua hari, dia bagi dua hari ambil. <coughs> Kata dia, ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantahan, yakni yang tiada ikut ajaran suami. Dan taat itu. Yang ni setengah daripada dosa besar. Lagi akan dimerkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis bantah, jenis taktaat suami ni Allah malam. Dan sebab itulah yang memasukkannya ke dalam neraka. Dan yang terlebih bantahan, lagi yang terlebih sangat jahatnya itu. Sebab suaminya beristeri yang lain. Ha, dia kata orang perempuan ni dia bantah sangat-sangat. Lebih-lebih bantah dia kalau lelaki nak cari doa lagi. Ambil penting bagi di dalam madzhab. Kali belum, lah. mungkin boleh dengar saya. Kata dia maka ia itulah dosa yang amat besar daripada bala yang amat keras. Maka betapa tidak ada yang demikian itu bahawa sesungguhnya adalah madzhabnya itu seolah-olah pada barang yang disuruh Allah Taala dan pada hukum yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa Yang jadi salah ni Bukan salah kerana semuulah nak nikah lain, tapi salahnya kerana dia bantah tu seolah-olah dia bantah ayat Quran dan bantah hadis nabi. Ayat Quran benar, jangan lagi lagi cari lebih pada Quran. Hadis nabi pun ada yang menjelaskan tentang benda tu, dia bantah benda tu. Jadi orang perempuan jangan bantah benda ni, jangan bantah. Cuma nasihat boleh. Nasihat suami dia. Dia kata abang, dia kata kalau abang nak cari seorang lagi, saya tak ada hal lah. Bumai borang puluh boleh saya sainkan ni. Ha, Tapi saya nak abang kat abang lah. Hadut adalah ni pun abang punya data ni. Tak nak, nak belajar. Saya nak abang kat abang. Anak kita sekolah pada masyiduran tak bayang dua bulan lah. Duk minta, abang tu kata tak dak duit, abang tu kata tak dak duit, abang tak abang, bagi elok hati dulu. Itu nak cari seorang lagi, saya bagi kan. Eh? Ha, jadi dia pun selalu balik sikit. Tunggu juga, dia kata, yuran apa ni? Baru tanya. <laughs> yuran apa ni? Kira-kira dalam bakit, ha, itu aku tambah bakit lagi. Tak cukup dia. Eh? Jadi jangan tunjuk. Orang oh, perempuan jangan tunjuk kata dia sebut kata kawin lebih ni nak marah. Tak boleh macam tu. Sebab kita tunjuk nak marah tu kita marah perintah Allah dalam Quran. Tak boleh. Kita marah sunnah Nabi, tak boleh. Tunjuk kata kita tak marah tetapi kita seorang yang rasional. Kita nasihat suami kita. Kalau layak abah macam Allah Tapi pelantan bau. Dari lapangan terbang nak mai ke Bandar Kota Baru tu. Kat jalan Pekalan Cepah. Sebelum sampai Makhat Muhammadin, Kelantan tu. Sebelah kanan tu tengok satu istana besar. <tuh> Tanyalah pemandu yang bawa kaitan. Yang kata, ni rumah. Ini istana raja kah? Istana raja muda kah? Oh, dah, dah, dah. Yang, kata, yang ni ni rumah satu orang kaya di Kelantan. ni dia ni toki serabat bendah. Toki maiz pun dia, toki kelang minyak pun dia. Stasiun minyak, bukan kelang minyak. Stasiun minyak dalam banak kota baru ni saya tak tahu berapa biji ada apa yang. Banyak semua. Kedai maiz ni bukan satu dua. Berapa biji kedai maiz dia ada tak tahu. Lepas tu banyak lagi meniaga lagi. Ini, ini orang kaya. Sabarlah dah usah tanya saya nak abang. Yang ni, ni rumah yang nombor tiga ni harga kita tengok ni ni rumah yang nombor 3 harga rumah ni dia kata 1.4 juta ringgit rumah tu tu harga 1.4 juta ringgit saya kata dia hak nombor 3 sahaja 1.4 juta ha, dia kata hak lain plan sama harga tak sama tanya pasal apa bini hak pertama plan sofa tu sofa tu plan harga marah lah pasal dia buat macam tahun 70 dulu Dini nombor dua Plan sama juga Mahal sikit Pada dini nombor satu Sebab dia buat tahun yang kemudian tadi, Harga barang dah naik. Akhirnya hak nombor tiga Baru tiang Satu poin empat Bilangan tiang dia sama Anak tangga dia sama Bilik dia sama Tingkap dia sama Semua sama Pakai plan yang sama Saya kata kalau nombor tu apa pun Sapa pun Tak maaf Kalau dia jadi dini nombor satu lagi dia nak minta lain tinggilah rela beta. Aku hak mana bagi ni cukup dah. Tilah aku tak larang. Aduk gajuh, dia. Naik baska, aku duk gaduh tadi, nak bancak buah rakam tak ada dah. Mas kah ruko rakam tak ada dah tinggal sikit tajam tu dah Maka tak berluruh, sepuluh mana pun tak tahu, tinggal tanya dua jam. Dia ya. nak nikah lepas dua, tiga. Yang ni selalu lah. Jadi bukan apa-apa. Jadi dia timbul masalah lain di kemudian tu. <tuh> Agak nak adil dari segi Filipi, gili' rumah aja ya tak jadi. Dia kena adil. Adil sampai isteri tak rasa tekilan. <tuh> Nabi SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, adakah kamu kata kamu sudah berlaku adil dengan isteri-isteri kamu? Nabi kata Allah yang mengetahui. Aku berlaku adil. Aku cuba untuk berlaku adil pada soal-soal kebendaan. Nabi kata tetapi aku mengaku aku tidak boleh berlaku adil pada kasih sayang aku. Nabi kata. Kasih sayang mana boleh? Sama tak boleh. Dia mesti lari. Man. Pihak rumah nombor macam tu kata bantuan pepira macam tu. Tengah jam baru umat. Uat umat-umat dia oh, Maha kini pengabdi ni tanya abang nak minum apa? Kita kata apa ada semua ada kata. Kita kata kopi o, siap, minum teh tarik pun macam jelah. Lebihlah sayang ni, lebihlah. Jadi Nabi kata dalam soal kasih sayang, aku sebagai manusia biasa aku tidak mampu berlaku adil. Tapi dari sini kebendaan, aku cuba untuk berlaku adil. Susah, eh. nak boleh, nak boleh lebih pada soal itu dah, nak harap ya nak pasang tu boleh, nak hadir tu boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akmola tadi orang puan bunyi nak marah gitu. Bila hulung ni kita hurai-hurai depa jadi tak dimamahlah. Depa tak akan paham betul hurai bunyi tu tak ada urusan. Kita boleh depan Lepas tak main depa ni pun. Maka tiadalah ada yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu kerana menyuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menikah dengan firmannya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Fantihu ma qad lakum minan nisa'i matnan Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan itu dua atau tiga atau empat. sebaik Tuhan dalam Al-Quran, so, jadi sambung ayat tu dia kata wa in khiftum an la ta'dilu ta fawahidatan. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil maka satu dirahmati Allah. Ya. Dan menyuruh pula oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam akan bernikah dan bersabdanya hai orang-orang muda bernikahlah barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah maka hendaklah beristeri maka sesungguhnya beristeri itu iaitu memenjangkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi paratnya <coughs> Nabi pun ada dalam hadithnya anjuran suruh orang menikah Nabi suruh kepada orang muda wahai orang-orang muda menikahlah kamu sesungguhnya dengan kamu berumah tangga itu memenjangkan bagi mata orang yang dah berumah tangga ni ada katanya mata dia terpelihara ada juga. Tak ada kata. Alah, ada juga. Menikah, kau jadi, jadi. nikah kau yang jadi tadi. Nikah kau yang jadi. Di mata kau yang lihat. Ada. Tapi tak ramai. Biasanya orang yang dah berumah tangga dia reti, dia reti ada. Dia reti ada, Dia reti dah di rumah dia. Ada daging yang baik. Dia tidak cari daging bulu di rumah. Biasanya macam tu. Dan orang yang berumah tangga ini memelihara akan farajnya. Cukup. Ha? Cukuplah bagi dia apa yang ada di rumahnya dan tidak sepatutnya lagi dia lajak melakukan benda-benda yang dosa. Dan barang siapa tiada kuasa, maka lazim lazimkanlah atasnya dengan puasa. Maka bahawa sesungguhnya puasa itu melemahkan dia akan syahwat. Hak mana tak boleh nak kahwin. Ha? Hak mana tak boleh nak kahwin kerana ada masalah yang mengganggu dia. Keuangan tak cukup dan sebagainya maka puasa itu lebih baik bagi dia. Puasa diantara hikmah dia, dia menurunkan runtunan nafsu manusia. Kita pun yang dah berhormat tangga, kalau dia jadi tak ketahuan juga, puasa kerak Puasa kerak Supaya dengan puasa itu, dia menurunkan mulat nafsu syahwat yang ada dalam diri manusia. Dan lagi sabda Nabi SAW, bernikahlah kamu dan berbanyaklah, yakni berbanyaklah zuriat, ah, Maka bahawa sesungguhnya aku lagi akan membanyakkan, bernikah dan membanyakkan anak. Nabi Nabi kata, dia menikah ramai dan dia suka kalau dapat anak yang ramai. Tapi sebenarnya Nabi anak tak ramai. Eh? Sebenarnya Nabi anak tak ramai. Sebab soal anak ni sebenarnya soal rezeki daripada Allah. Ada orang yang dah berumah bangga dapat anak sawah ni. Sawah ni Bukan dia tak mau anak, dia nak sangat. Tapi Allah tak izinlah bagi dia. Allah beri sorang, dia berjaya dekat dia. Ada orang dah sepuluh tahun tak ada anak. Tiga belas tahun tak ada anak, baru orang. dapat empat sorang. Dapat-dapat doang, dia emas tak mampu. Tujuh orang. Ini Tuhan punya kuasa. Dia boleh buat macam-macam dia boleh buat. Ada orang menikah, harta rupu yang pada adatnya sudah air nisah, sudah putus air, sudah tidak ada anak. tak dapat anak menganduk lahir anak yang cukup sehat. Ada. Ini semua ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan segala-galanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anak dia tak ramai. Sudahlah anak tak ramai, anak lelaki dia pula masih sedikit. Ada anak lelaki nama Ibrahim. Satu hari ketika Nabi duduk-duduk dengan sahabat dia orang pergi bagi tahu dekat dia ya Rasulullah, anak kamu Ibrahim sedang sakit tenat. Nabi lagi balik tinggal majlis ilmu dia. Balik ke rumah dukung anak dia Ibrahim. Hubuh atas riba dia dengan kehendak Allah. Ibrahim anak dia mati dia. Dia pangkuan dia. Meleleh air mata Nabi jatuh atas, atas muka anak dia Ibrahim. Sangat tak tengok sahabat kata, Ya Rasulullah, kamu tegak kami daripada menangis. Daripada teriak atau apabila menghadapi kematian. Hari ini kamu menangis. Nabi kata sesungguhnya, yang ditegah itu ialah riya mengaum dan menangis telip ini dituruh oleh Allah man la yarham la yurham tak siapa yang tidak ada rasa belas kasihan Allah tidak belas kasihan padanya ngadikan maka apabila marah oleh seorang pada barang yang direbai Allah taala dan reba pula oleh rasul dengan pekerjaan nikah itu maka sesungguhnya keluar ia daripada mengikutkan bagi kedua yang itu siapa yang tak suka dengan syariat yang dibawa dalam Quran dan dibawa dalam hadis, sesungguhnya dia terkelut daripada taat kepada Allah dan Rasul maka adalah hukumnya perempuan yang demikian itu masuklah ia di dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena lahnan Allah subhanahu wa ta'ala mana-mana orang yang tak suka dengan satu daripada ayat Quran termasuklah dia dia dalam golongan syaitan dan iblis yang tak suka dengan Allah Satu banyak cukup, satu cukup Ayat Quran yang ada 30 juzuk tu kalau kita tak mau satu juzuk, kalau kita tak mau satu surah, kalau kita tak mau satu ayat, kalau kita tak mau satu huruf yang kita beriman, huruf ini huruf Quran, aku tak mau. Jadi kata yang dia demikian juga dengan hadis nabi kalau sekiranya hadis-hadis yang dibawa itu hadis-hadis yang menyentuh soal aqidah hadis-hadis yang menyentuh tentang soal aqidah hadis-hadis yang, yang menyentuh tentang soal yang menyokong kepada nas ayat yang ada kita tolak walaupun satu hadis jadi kasir kita hari ini pelaku majlis fatwa sudah keluar fatwa Ada pula mesti lagi mustahil untuk fatwa itu apa ni? Tak bersiluk dia-dia sudah kan? Tak betul. Kita tak boleh dengar benda macam ni apa ni? Orang yang ahli sudah menggurai benda tu dengan terang. Kita tak faham duduk dia-dia. Bercakap, jahatlah. Suri dan Muslimah saja, rahmatnya Allah SWT. Tak terlihat segala kaum perempuan. Apa yang terlebih besar balok daripada penasihat baginya. Jikalau tiada engkau mau menurut nasihat ini, maka bahawa sesungguhnya jika tiada reba dengan suaminya beristeri yang lain, maka terkeraslah datang balak padanya di dunia dan di akhirat. Serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari. Kemaluan itu maksud adab yang memalukan di hari akhirat itu, dengan sebab dia tak suka lelaki dia kawin lebih daripada orang, dia tak suka walaupun dia tahu itu perintah Allah, dia nak bantah juga, di hari akhirat itu, dia akan diimparkan oleh Allah dengan azab yang memalukan dia di hari akhirat itu. Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan kerana bernikah suaminya akan perempuan yang lain. Bahtu saja Bahtan sihu ma ta <coughs> balakum minan nisa Matna wa tula sawarubah Baht Allah benarkan orang laki-laki Kawin lebih daripada satu Orang lelaki boleh kawin dua, tiga dan empat Kalau orang perempuan bantah suami dia layak mampu dan cukup syarat semua boleh kahwin lebih dan suami dia nak kahwin lebih dia bantah tak lagi. boleh membawa kepada murtad dan kafir kalau sekiranya dia lawan dalam keadaan dia tahu yang dia lawan itu perintah Allah ini kampung nak duduk cakap lebih kurang tentang Quran ini lagi dahsyat dah. dulu ada orang buat pernyataan dia kata kita tak boleh jalankan hukum rejar ke atas pandina yang sudah berumang kandor tak boleh dia kata bila orang tanya siapa-siapa tak boleh dia kata kalau kita nak berjalan ambil ketih batu berjalan duduk lepas batu nak buat jalan macam mana ha, dia boleh dia buat bercakap lagi tu ha, itu ketahuan ya? itu ketahuan dia ya? tenang abang janganlah jangan duduk bercakap macam tu kita kena sedang ni hati kita tu bercakap ni kita duduk kata kesabar yang tu nak kena tanya tu ya? Kalau setidaknya kita tu kata tu, kata dekat Allah, tarik balik. istighfar banyak-banyak mengucap balik. Kerana Allah bukan saingan kita. Bukan lawan kita. Selamanya kita tak boleh menang dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka meringankan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarat. <tuh> dan apabila meringankan dia akan agama yang suci iaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nescaya kufurlah dia sampai buat ringan-ringan dengan syariat Allah ini jadi kufur lah dia buat lebih bukan Buat hale balak buat tak dak dengan syariat Allah jadi kufur lah dia dan demikian lagi perempuan yang mengkhayiatkan aniainya pada barang yang diharuskan oleh Allah taala dengan dia ada benda yang Allah haruskan. Ada benda yang Allah wajibkan pada dia. Dia anggap yang Tuhan wajibkan itu satu penganyayaan pada dia. Maka rosaklah akidah dia. Dia tak reza dengan benda tu, maka rosaklah akidah dia. Apa-apa ramai orang perempuan hari ini? Dia tak setuju dengan hukum barahir, hukum ketakar yang ada dalam Islam. Ya, dalam tentulah. Lizakari, Nipur hajiul fulyani bagi orang lelaki-lelaki itu dia dapat dua bahagian dan orang perempuan itu dapat setengah bahagian daripada orang lelaki-lelaki al-bukhari hadis dia kata kenapa dia kata anak lelaki lebih entah mana sehingga kan hak bapa tinggal ini dia dapat satu kami dapat setengah Anak lelaki ini lebih tamana. Dia duduk tak puas hati. Dia duduk tak rebah. Sedangkan itu perintah daripada Quran. Maka Allah tak afilahnya. Dan banyak lagi benda yang Allah barunkan. Dalam Quran, kalau sebenarnya dia rasa dia tak boleh terima. Dia kena perbetul dirinya. Dia kena terima. Dan dia kena baik sangka bahawa Allah tentukan tu ada banyak hikmah di sebaliknya. Yang hakekam itu kita tidak ada rasa melainkan kita rebah dengan cetapan itu, kita ada rasa hakekamnya. Kenapa rebah? Tak boleh kita biarkan diri kita dimain-main oleh syaitan yang sentiasa menimbulkan was-was dalam diri. Kata dia, pilihlah uli muhay segala perempuan. Betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan sehingga jatuhlah engkau ke dalam kufur. Dan azab yang mengekalkan ia di dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita kepada Allah daripada yang demikian itu. Hai segala kaum perempuan, adakah bagi kamu kuasa menfaham atas panas api neraka jahanam? Dia tanya. Wahai wanita, ampuh boleh tahankah dengan azab api neraka Allah? Boleh tahankah? Ataupun yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau ke dalam syurga, tiada sekali-kali yang ada macam itu. Kamu yakinkah benda-benda ini? Dengan, dengan kamu tidak taat kepada perintah Allah, tidak taat kepada perintah Rasul, tidak taat kepada suami, kamu tak buat semua benda itu, kamu yakinkah kamu boleh masuk syurga Allah? Tiadakah engkau takut air segala perempuan agar azab dan seksa api neraka? Maka jikalau engkau syak jual, maka, maka jikalau engkau syak, maka cubalah engkau dahulu akan api dunia ini. Sama Sarah belum lagi datang api, sementara belum datang lagi api neraka jahannan kepada kami. Kalau kamu berapa syak, lagi, api neraka ini hanya sungguhkah, hanya sungguhkah, dia terai tutup jahit di api dunia ini. Teraih tutup jahit. Kuasakah kamu sabar atau tiada Maka bahawa secungguhnya api neraka jahannan itu terlebih panas dan keras seksanya daripada api dunia ini beberapa ribu ganda lagi. Ada hadis kata 70 kali ganda, ada hadis kata seratus kali ganda, ada hadis kata 1000-1000 kali ganda yang pentingnya lebih panas daripada api dunia Ketahuilah olehmu, hai segala perempuan, jika lo banyak sekalipun amal kamu, apabila tiada reva oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala amalan kamu. Dan lagi kita, Allah wajah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesinaran dari saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih, kafar dan suratul as. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم والعسوة إلا الإنسان وعسوة إلا لذين أهل اللهم صلى على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أتمعين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولة اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه قادم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأوين واهدنا سراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد